hogy vagytok. Úgy néz ki, hogy mennem kell oda. Ne kivárjuk meg Na Jó hagyom mindegy. Az azt legközelebb oda kell mert nem szeretem, hogy ilyen messze vagytok. Tehát akkor már minden működik itt, ez föl van véve meg be van nyomva, Szuper. Jó, hogyha van Bibliátok, akkor a Timóteushoz írt első levélnél nyissátok ki, és a második részben fogjuk folytatni. Ugye ott hagyta abban Laci, az első részt befejezte, de mielőtt belekezdenénk imádkozzunk. Atyám, hálásak vagyunk neked ezért a levélél. Köszönöm neked Istenem azt, hogy egy fiatal pásztoron keresztül annyira bátorítani tudsz minket. És tanítani, tanítani minket, hogy megmaradjunk a Te ígédben meg veled. Uram, köszönjük ezt az elmúlt hetet, hogy megtartottál minket ezen a héten, hogy még mindig veled járunk, és nem, nem mentünk el a testünk kívánságai szerint, Uram, hanem veled vagyunk. Atyám, imádkozunk azért, hogy te szent lelked vezessen minket, most is kérlek, hogy szólj bele az életünkbe. Te ismersz minket, te látod, hogy hol állunk, hogy merre vagyunk veled. Úgyhogy kérünk, hogy taníts minket. Taníts olyan dolgokra, amiket még nem hallottunk, vagy erősíts meg olyanokban, amit már rég hallottunk, csak muszáj, hogy újra Jézus, nagyon kell lesz nekünk. Nagyon kell lesz azért, hogy a helyünkön maradjunk. Nagyon kell lesz, hogy szolgálni tudjunk. Nagyon kell lesz minden egyes levegővételhez. Köszönjük az írgalmadat, a kegyelmedet és arra kérünk, hogy vezess minket. És áld meg ezt a Biblia órát. Jézus nevében. Amen. Na igazából nem tudom, hogy ki az, aki már végigolvasta esetleg a Timóteushoz írt első levelet. Van olyan, aki már végigolvasta ezt a levelet? Hajné? Hajni. Balázs. Régen. Igen. Na most nagyon gáz van, hogyha még nem olvastátok végig, akkor úgy néz ki, hogy nem olvastátok még el a Bibliátokat egyszer. Nem? Na, jó, te vagy, vagy már nagyon rég olvastad, te egy nagyon jó levél. Szerintem, hogyha valaki nagyon jól áttanulmányozza, akkor sok minden olyan derül ki belőle, ami minket tényleg nagyon bátorít, és nekem az egyik, az egyik kedvenc figurám maga Timoteusz, azzal amilyen volt ő, és így az első részben az üdvözlésben, amiben így nem voltam részes, ugye itt tanítottam mindenki más, de Egyébként nagyon tetszik nekem az, hogy Pál így megnyitja magát Timoteus előtt, és próbálja bátorítani ezt a, ezt a fiatal, fiatal pásztort. Remélem, hogy megnéztétek, hogy ki volt Timoteus. Meg nagyon érdekes végignézni, hogyha mondjuk esetleg ma este lesz rá időd, akkor nézd végig a levelet, nagyon gyorsan. Végig lehet nézni. Én úgy szoktam hívni, hogy egy ilyen erősebb vécézés, és végigolvasom az egészet. Tehát, hogy így, így bátorítom mindig magamat, hogy tényleg nem egy hosszú levél, de így végig lehet, végig lehet nézni, és látod benne, és keresd benne, hogy milyen volt Timóteus keresd benne, hogy mire figyelmeztette Pál Timóteust, hogy mire bíztatta Timóteust. és ebből csomó minden kiderül, hogy milyen, -e, milyen volt. Ugye, mert mindig azt nézik, Timóteusról úgy gondolnak, hogy ő egy szuper sztár volt. Tehát, hogy ha, ha végignézed, őt küldte Pál mindenhova, amikor maga helyet kellett menni a, a nagyon gázos korintusi gyülekezetbe, akkor Timóteus ment, mint ha egy ilyen elképzeled magadnak, hogy na ő az. Tehát ő az, akit a lányok akarnak maguknak férnek. Tehát ez a mindig tudja jó válaszokat, lábon járó biblia, és egyszerűen csak oda megy, és határozott, és bim bam, bum De igazából, hogyha végignézed a levelet, akkor úgy néz ki, hogy Timotős tök nem ez volt. Teljesen nem ilyen ember volt, hogy nagyon kellett őt bátorítani, hogy, hogy tegye a dolgát, és milyen érdekes, hogy mégis Isten őt használta tényleg a korintusiak életében. Ő volt az efézusi gyülekezetnek a pásztora, és egy csomó helyre Pál maga helyet küldte a lelkülete miatt. Nagyon tetszik, hogy milyen érdekes, hogy Pál írja ugye azt, hogy a, Isten azt mondta nekem, hogy a gyengeségeden keresztül majd megmutatkozik az erő, és egy ugyanilyen embert, használt, mint a helyettesét. Én úgy gondolom, hogy Timóteusra Pál mindig is úgy nézett, hogy na ő fogja majd tovább vinni azt, amit én, én elkezdtem. Egy ugyanilyen ember, aki teli volt, teli van gyengeségekkel, és olyan közel jön hozzám ez a rács ez a Timóteus. Csak így átom képzelni, egy fiatal, és egy csomó minden butasággal küzdött, tudjuk azt, hogy valamiféle gyomorbaja volt, de azt is, gondol, azt is gondolhatjuk, hogy éppen az miatt volt gyomorbaja, mert ő volt a pásztor. Tehát egy teljesen belevág a képbe, hogy, hogy Pál azt mondja neki, hogy élj egy kis borra, mert gyakori gyomorgyengeség vannak. Tehát akkor tudtuk róla azt, hogy valami betegség volt, folyton ott volt ez. Akkor tudjuk róla, hogy, hogy szégyelte az evangéliumot. Ez milyen már, nem? Hogy így a pásztorodról mondjuk így azt mondanád, hogy, hogy hát igen, jó fej a csak szégyeli az evangéliumot. Na most Timóteusról... Azt tudni, hogy ő pásztor volt, és szégyelte néha az evangéliumot. Pár nap bátorítani kellett, hogy ne szégyelde azt, ami a van vízva. Ez milyen jó. Ez nekem bátorítás, mert bevallom őszintén én néha szégyellem. És nehéz túltenni magamon, és menni és hirdetni az evangéliumot. Aztán tudjuk róla azt, hogy éppen el akarta hagyni a szolgálati területét. Mert akkor minek írta volna neki Pál az első részben, hogy maradj ott. Ne menj sehova. Valószínűleg a nehézségek, meg minden, ami körülötte volt, meg, meg azt, azt is tudjuk róla, ugye, hogy nagyon nehéz volt neki konfrontálódni az emberekkel, főleg az idősebb emberekkel, mert Pál azt is írja neki a levélben, hogy ne törődj avval, hogy ők, ők idősebbek, inkább légy példa, magaviseltben járj elő. Ugye? Akkor valami baja volt ebben is. Lehetséges hogy, lehetséges, hogy éppen ezekért a dolgok, ezek miért a dolgok miatt azt mondta, hogy na, én elmegyek innen. Tehát ez... Elég volt ebben az egészből, ebből a és Pál azt mondja neki, hogy, hogy nem az a válasz a problémáidra, hogy, hogy eltűnsz arról a helyről, ahol a probléma van. Hanem azt mondja, hogy hányszor megmondtam neked, hogy maradj ott! Maradj ott, és tedd tovább a dolgodat! És nagyon tetszik nekem, hogy ott az első részben Pál nagyon megnyitja így a szívét, így magával kapcsolatban, hogyha emlékeztek rá, hogy, hogy én... Én vagyok a legrosszabb választás szinte, mintha azt mondaná Pál Timoteusnak, hogy megnyitja az életét, hogy nézd én milyen voltam. És tényleg gondolkozz el, hogy Pál milyen volt. Nem írja a Biblia, csak azt tudjuk róla, hogy fogva hurcolt embereket, akik keresztények voltak, de én gondolom, hogy gyilkos volt aki városról-városra városra hurcolt, és halálja ítélte akár az embereket, mert azt tudjuk, hogy István kivégzését meg teljesen csak így jóvá hagyta, és ott fogta a kabátjaikat azoknak, akik éppen megvették Istvánt. Tehát azt mondja Pál, hogy nézd néz meg engem, hogy én voltam a bűnösök között az első, de Isten, Isten irgalmas volt velem, a gyengeségeim, a, a hülyeségeim ellenére ő nem mondott le róla, mert ahogy ismered Párt, nem tudom mennyire ismeritek Párt, érdemes az ő életét is végigolvasni az abcselben, hogy milyen volt. És Isten mégis azt mondta neki, hogy te, téged foglak használni. Nem veszlek ki a szolgálatban, nem baj. Én téged választottalak, és veled leszek hűséges, és végig fogod csinálni, és az én irgalmam egy nagy pásztort csinál belőle. És mondja is az egyik, az egyik helyen Pál, hogy Isten irgalmából, vagy kegyelméből vagyok, aki vagyok. És ezt csak ne, nem azért mondtam, mert ez egy ilyen jó hangzott ez a dolog, hanem tényleg Pál Isten irgalmából lett az, aki lett. Mert ha Isten nem lett volna irgalmas, hanem azt mondja, hogy nagyon elegem van belőled Balázs, elegem van belőled soralt nem, Barnabás, sú Kriszti, Jani elég volt már első kanyarban, akkor nem, nem lennénk azok, amire ő tervezett minket. De ő irgalmas. És ezt szerintem nagyon fontos tudni ma, hogyha magadra nézel, hogy Isten ugyanilyen irgalmas, hogy irgalmas volt Pállal, irgalmas volt Timóteussal, ugye Pál így bátorítja Timóteus, hogy, hogy nézd meg engem, hogy én milyen vagyok, és Isten mégis használd, akkor ne legyél lelkesedve, amikor magadra nézel, sőt, álljál föl, és gyerünk tovább, mintha azt mondaná, hogy nincsen semmi gond, ami mögötted van, felejtsd aztán gyerünk. Nem változott semmi. Tehát fontos ezt így gondolni magaddal kapcsolatban. Hát az ember olyan hamar elbátortalanodik, amikor magára néz, hogy, hogy mennyi minden rosszat csinál. Néha belenézek a szívembe, hogy milyen fekete, meg az agyamba, hogy milyen gondolataim vannak. És olyan jó, hogy Isten mégis irgalmas. Vagy az eltékozolt időmre, vagy hetekre, vagy hónapokra, amit nem adtam oda az Úrnak, és Isten azt mondja, hogy nem baj, én akkor is Téget hívtalak, és Te leszel az, most hajlandó vagy velem jönni. Szerintem nagyon fontos, hogyha így magunkra így nézünk, hogy Isten irgalmas veled. Isten irgalmas veled. És nagyon fontos, hogy úgy nézzünk másokra, ahogy Pál nézett Timóteusra, hogy Isten irgalmas velük is. Nem csak velünk, hanem velük, Az Ő bűnükre is elég. Az Ő szerencsétlenségükre is elég Istennek a kegyelme. Sőt, Őket se dobja ki a tervéből. Hanem Ő velük is ugyanúgy megy tovább, mert Isten irgalmas. És nagyszerű, éppen ezen a héten emlékeztünk meg arról az egyik kedves barátommal amikor beszélgettünk, hogy tényleg Isten írgalma az, amit csinálja, csinálta belőlünk azt, akik vagyunk. Hogy visszagondoltam, hogy 16 éves tinédzserként milyen idiótaságokat csináltunk így mondván keresztényként, és akkor azon mondok, hogy emberek ezt így végignézték, tehát az akkori pásztoraim, hogy milyen irgalmasak voltak velünk, hogy hogy, hogy csak hagytak, és hagytak szolgálni, és hagytak tovább menni, és volt írgalmuk újra, és volt írgalmuk újra, és nem fogyott el. És, és hogy milyen lett volna, hogyha akkor abban a pillanatban fenékbe rúgnak engem, amikor elrontottam, és azt mondja, jó, hát veled végeztünk de ő, akik volt írgalmuk, volt írgalmuk, és legyetek ilyenek egymással. Szerintem nagyon fontos a házasságban hogy legyen egy ilyen írgalom. Rengeteg kegyelem kell a házasságban. Nagyon fontos a gyülekezetben, hogy legyen írgalom, mert higgyétek el, minél közel jövünk egymáshoz. Annál többet fogjuk látni egymásnak a bénaságait. Egyre jobban fogjuk látni. És ugyanúgy kell néznünk egymásra, mint ahogy Pál nézett Timoteusra. De muszáj voltam, hogy visszamenjek, és, és elmondjam ezt a néhány dolgot, mert, mert ez az, amivel megerősítetik a szív. Pál azt mondja, jó dolog, ha kegyelemmel erősítetik meg a szív. Semmi más nem erősíti meg a szívedet. A teológia nem fogja megerősíteni a szívedet, a sok tudás nem fogja megerősíteni a szívedet, a kegyelem az meg fogja erősíteni mindannyiunk szívét. És ilyen, ilyen ember volt Timotheus, egy szerencsétlen, egy béna, egy gyáva, de Isten irgalmából ő egy pásztor volt, és Isten használta őt, és Isten felemelt őt. Ezért Pál itt így, így, így bátorítja. És csak még egy gondolat ide, ahhoz, hogy Isten munkálkodjon bennünk, ahhoz ő neki el kell vinni minket nehéz területekkel. Tehát Isten nem csak így egy tankönyvből tanít minket, hogy na nyisd ki, és akkor nézd meg, valahogy így lesz, akkor nem fogod megtanulni. Azt vettem észre, hogy muszáj megtapasztalnunk nehézségeket, muszáj megtapasztalnunk dolgokat, nem biztos, hogy nehézségeket, ahhoz, hogy valamit, valamit megtanuljunk. És egy barátommal beszélgettem a héten, és azt mondta, hogy hogy most már egy nagyon odaszántam az életem az Úrnak, hogy tényleg követni akarom meg minden, és azt gondolnád, hogy ilyenkor egyre jobb lesz, de aztán egyre rosszabb lesz. És mondtam neki, hogy na, akkor itt vagy, te így megérkeztél, tehát akkor jó helyen vagy, elmondom, hogy miért, mert a Bibliában végig ezt a mintát csinálja Isten. Hogy odaszállják magukat, és akkor visszajönnek a kémek, hogy akkor emberek vannak, hogy nem is bírunk velük mit kezdeni, és nem is tudom, hogy hogy fogjuk bevenni ezt a Földet. Vagy amikor odaértek a Jordánhoz, és most át kell kelni a Jordánon, akkor éppen tavasz van, és csak nézték, hogy egyre nagyobb lesz a víz. És ilyenkor jön Isten. Ezekbe a helyzetekbe tud munkálkodni Isten. A fiatal Timóteusnak is az életében, maga te életedben, maga az én életemben amikor ő odállít minket ilyen nehézségekbe, És Timóteus tényleg ott lehetett a nehézségekben, hogyha ő neki már az volt a gondolata, hogy tűnjön el onnan. Hogy meneküljön onnan. Pál azt mondja, maradj ott. Ugye megerősítette ott az első részben, hogy ő nekik még akkor nem voltak részek. Tehát ugye a levélnek az elején így megerősíti Timóteust, és nagyon tetszik nekem, hogy utána nem agonizálod tovább, hanem jó, ír egy pár sort, hogy na, akkor Állj föl, gyerünk tovább, ugye jó férfias volt, a lányok szeretik, amikor itt cirogatják őket. Mondjuk nem minden lány, tehát így. De ez tetszik nekem párba, jó, itt van, oké, okay, ennyit erről, baba, állj föl, és akkor most, most elkezdni mondani neki, hogy és akkor mit csinálj? Tehát nem, nem arról szól, hogy mit ne csinálj, hogy ne menj sehova, maradj a hely, nem, akkor kezdj el valamit csinálni. És azt írja itt a második rész első versében, intelek ezért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Milyen érdekes az, hogy a, hogy a mai világban, a gyülekezetben inkább a prédikáció és a nagyon jó dicsőítés a menő, de Pál olyan sokszor azt látod, mintha túl hangsúlyozná az imát. Hogy így legyenek alkalma. Hogy imádkozzatok együtt. Azt mondja, mindenek előtt tartassanak könyörgések. De, ha amikor látsz az igében egy ilyet, hogy azért, akkor tudjátok, hogy mit kell csinálni, igaz? Meg kell nézni, hogy, hogy miért, igen? Hogy, tehát akkor mi van, mi van előtte? Mire hivatkozik Pál, amikor, amikor azt mondja, hogy ezért tartassanak könyörgések? És hogy visszanézünk, látunk egy pár dolgot, ami, ami miatt muszáj, hogy Timóteus kezdjen el imádkozni. Az egyik az az, most ne néz oda, én összeszedtem. De mondjuk, oda nézhettek, majd én sorolom. Azért, mert éppen el akarsz tűnni onnan, el akarsz futni, épp meg akarsz futamodni a feladattól, azért muszáj imádkoznod. Kell, hogy imádkozz. Ez, ez a kulcsa a, a győzelemnek. Imádkozzat kell azért, mert Isten kegyelmes veled. Isten kegyelmes volt, Isten megbocsátott, Isten irgalmas, ezért jönnöd kell, imádkoznod kell. Aztán imádkozni kell, mert profécia van az életedre. Ugye Timóteus emlékeztetve van ott az első részben, hogy hát te rólad való proféciák vannak, hogy valószínűleg ott a a családban, család hölgytagjai mondtak néhány proféciát, amikor Pál ott járt és magához vette Timóteust, egy Timóteusról, hogy Isten szólt hozzájuk Timóteusról. Azt mondja, ezért neked muszáj, muszáj imádkoznod. Aztán, azért mert az életedre van egy elhívásod, akkor muszáj, hogy imádkozz. Azért mert meg kell tartanod a hitet, ezért muszáj, hogy imádkozz. Egy csomó oka van annak, amiért Pál azt mondja, hogy akkor ezért tehát. Tehát akkor nem, ne idegeskedj, tehát akkor ne próbáld te magad megoldani, akkor ne depressziózzál, hanem ezért tehát tartassanak könyörgése. Hogy a válasz az az ima. Mert emberek el vagyunk hívva egy olyan küldetésre, ami nekünk lehetetlen ahogy Timoteus is el volt küldve egy olyan küldetésre, ami nekünk lehetetlen. El vagyunk hívva, hogy keresztény anyák, apák legyünk. El vagyunk hívva, hogy hirdessük az evangéliumot. El vagyunk hívva lehetetlen dolgokra. Hogyan leszünk azok? Akkor Pál nekünk is szól, hogy ezért tehát. Mindenek előtt meg a könyörgéseket. És tényleg úgy néz ki nekem, hogy... Vagy, hogy mint a Pál az összes levelében, ha végigolvasod, mintha túl hangsúlyozná azt, hogy imádkozni el. És azon gondolkoztam, hogy mégis az életem hány százalékát töltöm imával. Csak gondolkozz el. És szerintem ez egy ilyen jó orbavágós kérdés mindig, és szerintem mindig az lesz. Tehát, hogyha egy keresztényt rossz helyzetbe akarsz hozni, akkor kérdezz rá az ima életére nyugodtan. És akkor, mert imádkozni mindig lehetne többet, nem? De őszintén, kérdezd meg, hogy neked van egy egészséges ima életed, és itt most nem a mennyiségéről beszélünk, hanem egyszerűen csak, hogy van-e? Van-e egy hely a napodban, amikor megállsz a mindenható urad előtt, és föl, fölhozod a kéréseidet, és várod, hogy ő szóljon hozzád, van-e egyáltalán? Mert úgy néz ki, hogy az igen arra tanít minket, és Pál arra tanít minket, hogy legyen. És úgy néz ki, hogy Timóteust is figyelmeztetni kell. Ez, ez megint csak bátorító. Tehát, hogy egy pásztort figyelmeztetni kell, hogy imamórák legyenek, az haja, Tehát akkor helyben vagyok, tehát nem vagyok egyedül. De, de lehet, hogy téged is ma figyelmeztetni kell, hogy figyelj, mindenek előtt tartassanak könyörgése és nem elsősorban a gyülekezetről beszélek, először is a saját életedről van szó. Mert ha a saját életedben nincs, akkor nem akarsz a gyűlöbe se imádkozni de Tényleg így van. És ott kell elkezdeni először a személyes, személyes életünkben, és azt mondja, hogy, hogy azt mondja neki Pál, hogy mindenek előtt, mindenek előtt imádkoz. És ez nekem sok mindent jelent. Hogy mindenek előtt imádkozni. Jelenti azt, hogy mindig imádkozni. Hogy mindig, amikor valamiben belekezdek, legyen egy pillanatom, amikor imádkozom. Amikor belelök az autómba, és elindulok, hogy imádkozzak az Úrhoz, adjam oda neki a dolgaimat, mindig. De, de jelenti nekem azt is, hogy amikor kezdem a napomat, akkor legyen akkor le a legjobb az ima, óram. Nem, tudom, nem tudom, hogy kinek hogy van a fölébredése, fiúk, tízemegyig, <gül> vagy de hogy igen, valakinek nem az a legjobb időszak, tehát tudom, a Matt, Matt ilyen kedves barátom tatabányán, hogy ő így gyakorlatilag 8-10-ig ültünk a kocsiba reggel, amíg fölmentünk Pestre meg nem tudom hova, de így gyakorlatilag nem tudta, hogy mit mondok neki, mert még akkor nem él. Tehát valakinek nem az a legjobb időszak, de én valahogy azt gondolom, figyeljetek ide, hogy mégis, amikor kezdem a napot, az a legjobb, mert Helyszor van az, amikor végre a napnak, vagy a nap közepén vagy, és már összekoszoltad magad. Így lelkileg. És helyszor vagy úgy, hogy már, hogy már így nem akarsz menni. Vagy így megakadályoznak azok a dolgok, amik történtek, amit hallottál, amit belefolyt a fejedbe. Abba, hogy imádkozz. Én mégis arra bátorítanálak, hogy legyen az az idő, amikor reggel fölkelsz, mindenek előtt. Imádkozz. Miért? mert lehetetlen feladatunk van. Mert mi is mindig el akarunk futni. Mert apáknak, anyáknak kell lennünk, meg gyerekeket kell nevelnünk, meg jól kell viselni magadat egyedülállóként, és tiszta életet kell élned. Azért. Mindenek előtt imádkozzatok. És ez nagyon szól nekem is. Olyan hamar az ember S-é válik, és elhagyja az imát, Elhagyja a fegyelmezettséget, hogy a napjában legyen egy egy idő, amikor imádkozik magáért, meg aki, akit eszébe jutat, juttat a lélek, meg a pásztorokért, meg a munkahelyén az emberekért, meg a körülötte lévőkért. Van-e idő? Mert ha nincs, akkor szerintem változtass ezen ma. Változtass. És mondd hogy igen, akár ma is, de hogy holnap fölkelek, és keresem az Urat. Mert méltó egyáltalán, hogy így imádkozzam hozzá. Mert megmentettem. Egy keresztény életében szerintem egy nagyon fontos dolog. És tudjátok, az ima az nem csak arra van, hogy valamit így elkérjek. Van egy másik oldala is az imának. Hogyha nem imádkozom, akkor nem leszek kész arra, ami jön velem szembe. És a leggyönyörűbb példája ennek Péter a Getsemané kertjében és Jézus. Megvan mindenkinek ez a kép? Mindenki olvasta már a történetet? Hogy Jézus oda megy hozzájuk és azt mondja, imádkozzatok velem, Igaz? Három tanítványnak mondja, imádkozzatok velem, és aztán egy kicsit arrébb lép, és sok könyörög. És harcol imában. Megvan ez a kép, hogy imádkozik, valószínűleg több ideig imádkozik, gyötrődik, imádkozik. Visszajön, és ők mit csinálnak a tanítványok? Alszanak. Alszanak, igaz? Ők nem imádkoztak. Jézus azt mondja, gyertek, imádkozzatok velem, mert a lélek kész van, de a testetek az erőtelen." mintha azt mondaná, valamire készülünk, ezért imádkozzatok. Gyengék vagytok, kell nektek. És aztán ő megy megint, és megint imádkozik, igaz? Harcol imában. És aztán visszamegy, és megint mit csinálnak? Oh, Alszanak már megint, igaz? Na, ez annyira bátorító, nem? Azt csinálják, amit én is szoktam nézni, De Jézus jön, jön újra, és ugye háromszor, Jön, és aztán a végén oda megy hozzá, hogy azt mondja, jó, akkor menjünk, itt vannak a katonák, gyerünk. Csak így mindegy most más srácok, szinte így, így látom, hogy jó van, kelljetek fel, most már itt vannak. Tehát amire készülni kellett volna, az most itt van előtted. És most jön a lényeg. Jézus, már Márk evangéliumában le van írva, hogy Jézus előre lépett, és kérdezték, hogy a názereti Jézust keressük. Nagyon érdekes a mágba. Keresétek meg ma. És azt mondja, én vagyok. És leestek a földre. Bum. Ugye, látok egy embert, aki kész van. Aki megharcolt imában, és már nem fél, hanem odáll. Én vagyok. Bum. És milyen jó ez a kép. Én... én filmet forgatnék, ezt meg beleraktam volna a nem tudom, hogy miért nem bele. Tehát, hogy ki kimondja az én vagyok szót, ugye, az úr, az úr nevét, és földre esik az nem tudom hány száz katona, mert ez nem csak pár ember volt. Földre esik, én vagyok a szabától. Ez mennyire durván mutatja a képet, hogy ő kész van. Ő szembenéz, a valami jön, mert imában már harcol. És akkor nézd meg a másikat, Péter, elöveszi a kést, és ő majd ő. Igaz? És levágja a főpap szolgájának a fülét, igaz? És Jézus így áll, hogy na, faim vagy. Tehát, hogy így teddel a kardodat, és akkor meggyógyítja. Ezt is sokszor elképzeltem, ezt a történetet, hogy hogy volt az? Tehát, hogy így... Le van az írva valahogy, fölvette a földről a fület és visszarakta a helyére, vagy nem gondolkoztatok még ezen? Vagy csak így meggyógyított, és a másikat így odaadta neki, tolta. Őriz meg, rak fel a falra, hogy ez én jó, érted? Hogy, hogy milyen, milyen már, hogy. Na, és akkor hasonlítsd össze a kettőt. Jézus, aki már imába harcolt. kész van. Arra, ami elé, ami, ami várt rá. Péter, aki aludt, amikor imádkozni kellett volna, ő harcol. Amikor meg késznek kéne lenni. És nem tudja, hogy mit csináljon. Csak hadakozik. Mert nem, nem harcolt imában. Nem volt kész arra, ami jön. Szerintem ez egy nagyon fontos része az imának. És ezért is mondja Pál a fiatal pásztornak. Mindenek előtt legyenek imádkozások, könyörgések. Legyetek készen. Mert nem tudjátok mi jön. Nem tudjátok mi jön, és a lélek kész, de testetek az erőtelen. És ha jön valami, amire nem vagy kész, akkor félő, hogy úgy fogsz reagálni, ahogy nem akarsz. Igaz? Mert hol harcolod a harcaidat? testbe harcolod, vagy lélekben már harcoltam, És akkor kész vagy. Én is tudom a különbséget. Amikor reggel megharcoltam már imában, meg amikor nem. Akkor előttör a régi német jönni. És olyan kedves dolgokat tud csinálni, hogy szégyellek minden szót, amit mondok. De Jézus megmondta nekünk előre, hogy igen, a lelked kész de tested erőtelen, úgyhogy gyertek, és imádkozzatok. És erre mutat rá itt Pátimoteusnak, um, hogy figyelj, mint pásztor, mindenek előtt tartassanak könyörgések. És szerintem, hagyj csak meg itt még valamit, mint gyülekezet is fontos szerintem, hogy, hogy legyen imaidő. És nekem nagyon tetszik az, hogy mielőtt Biblióra van, van ima alkalom. És legyen is, és maradjon is. Sőt, bátorítanának benneteket, hogy gyertek hamarabb, ha tudtok, és imádkozzatok. Miért? Azért, mert szükségünk van rá. Mert bének vagyunk, gyengék vagyunk, mert szeretnénk, hogy a gyülekezet növekedje, és az nem a pásztor fogja megtenni, azt Isten fogja adni a növekedést. Ezt nagyon fontos tudni. Úgyhogy tőle kell elkérni. Ezért mindenek előtt tartassanak könyörgések, úgyhogy legyetek erősek, Erős sok ebben. És azt mondja elmondja tovább, hogy megy itt a másodiktól a negyedik versik, hogy hogyan és kikér. És ez is egy érdekes dolog. Azt mondja királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes Istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a megtartó Istenünk előtt. Ez Nagyon tetszenek nekem ezek a magyarázatok. Miért? Mert ez kedves Istennek. Na, mint egy mindjárt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát akkor Pál fölhívja a figyelmet, drága gyülekezettel. talán, kiért kell elsőként imádkozni? Királyokért, nincs királyunk. Tök jó, akkor nekünk nem kell. Nem, kiért kell imádkozni? Az állam fölkér. Mindegy, hogy az van kormányon, itt te akartál, vagy nem. Ez nekem nagyon tetszik. Egyszerűen csak azt mondjuk pár imádkozzunk, hogy csendes életet éljünk, imádkozzunk ezekért az emberekkel. És, és ugye ez elég nehéz. Nehéz, mert mindenki még a gyülekezetben is beszivárog, ez a mindenki a másikat szídja, vagy mindenki éppen azt szídja, aki hatalmon van, mert az a nem jó, de aztán, hogyha a másik kerül a hatalomra, akkor az, de egyszerűen ez be kéne fejeznünk emberek. Be kéne fejezni, tudjátok, hogy miért? Mert azt mondja az ige, hogy nekünk egyetlen dolgot kell csinálni a miniszterelnökünkkel, imádkozni érte. Semmi más. És ez nekem is szól. Meg neked is szól. Hogy imádkoz, imádkozol érte minden este? Vagy csak, vagy csak megragadjuk az alkalmat, hogy szígyük őt. Mert nehéz dolga van. Borzasztó nehéz dolga van. Imádkozzunk! Pál akkor is, ugyan, milyen jó, hogy akkor is ugyanolyanok voltak az emberek, mint ma, nem? El tudom képzelni, hogy ez a Cézár, mennyi a béna. Na, már csak szavaztam, vagy lehetett volna szavazni. Ér érted, hogy Isten azt mondja, imádkozzunk? És elsőként miért imádkozzunk ezekért? És milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy csendes életünk legyen ezen a, ezen a földön, amíg élünk. Ez, ez olyan viccesnek hangzik, nem? És talán meg is mosolyogjuk, nem? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy persze, hogy itt, név, vagy. nyugalmas életünk lesz, persze. De figyeljetek, gondolkozzatok ezen, jó? És egy érdekes dolgot találtam. Mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor még nem lehetett, nem csinálhatok volna ezt most itt. Vagy csináltuk volna, de már jelentettek volna, hogy hogy én ezt csinálom, és valószínű megállt volna a fekete autó a házunk előtt, és elvittek volna az ávósok, vagy nem tudom Értitek? Vagy, vagy még, még régebbről nézzük egy kicsit. Ott lelkészek imádkoztak, és komolyan vették ezt a igyavását. És most mi nekünk csendes életünk van. Nem? Gyümölcse vagyunk az ő imáiknak, és tényleg olvassatok a magyarországi lelkészeknek az életét, és meg fogjátok látni, hogy a börtönökben meg minden keresték az Urat, hogy Uram, csak adj békességet, adj békességet, és Isten adott békességet. Milyen érdekes így nézni erre az igelyesre, igaz? És soha nem néztem így. Védig csak mosolyogtam rajta, hogy Há, persze, békesség, idegesítenek minden héten, ki valami új adó meg, <gül> nem? De milyen érdekes így nézni, egy jó pár év távla, távol, és azt mondani, hogy azok a lelkészeknek a az imáinak a gyümölcsét esszük mi most. Mert ők imádkoztak. Szerintem ez nagyszerű. És bátorítson minket, hogy mi is imádkozzunk. Imádkozzunk az országunknak a a vezetőért, és nagyon tetszik a megokolás. Tehát ez az, amit mosolyogtam, hogy de miért, de miért, mindig ez a kérdésük, hogy miért, miért csináljuk ezt, miért csináljuk ezt, és pár, mert ez kedves dolog az Isten előtt. Kész. Kell még magyarázat? Valamiért a Szentlélek azt írta nekünk, ugye, mert a teljes írás Istentől isletett, azt írta nekünk, hogy ez kedves az Úr előtt. Úgyhogy Jani, szállat befogod. És imádkozol. Imádkozol, mert ez kedves az Úr előtt. És te kedves akarsz lenni Isten előtt. És higgyétek el, hogy nem fogunk mindig mindent érteni. Nem fogsz mindig mindent megérteni, hanem egyszerűen csak engedelmesnek kell lennem dolgokban Isten felé. Hogy, hogy imádkozom ezekért az emberekért. Aztán... Um, Így folytatja az ötödik-től a hetedik versig. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten, és emberek között az ember Jézus Krisztus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonság a maga idejében. Ami véget rendeltettem én hirdetővé és apostollá. Igazságot szólok, a Krisztusban nem hazudok. Pogányok tanítójáván, hitben és igazságban. Ugye Pál itt megemlít egy dolgot, Arról beszél ugye, hogy Istennek a vágya, hogy mindenki megtérjen, és azt mutatja itt, hogy igen, van egy közbenjáró Jézus, mert Isten Jézust küldte, hogy meghalljon az embernek a bűnei érvő a közbenjáró Isten és ember között. Azt mondja, hogy ha jegyzetelsz, akkor írj fel a János evangéliumának a 14. részét, na majd rá kell szoktatni benneteket, hogy jegyzetelhetek. Mert tudjátok, Hogy milyen, csak olvasod, mennyi marad az agyadban, ha le is írod, még több marad az agyadban, ha hallgatod, majd egyszer elhozom nektek, hogy hogy lehet a legjobban magadba szívni egy órát. Én egyébként azért szoktam jegyzetelni, nem azért, mert otthon megnézem, hanem mert segít figyelni. Tehát a lényeg az, hogy, hogy a János 14. részében ott Jézus azt mondja, hogy én vagyok az egyetlen út. Ő volt az egyetlen út, Ő az egyetlen közbenjáró Isten és ember között, Ő volt az egyetlen, akinek Isten elfogadta az áldozatát az emberekért. És Istennek a vágya az, hogy minden ember megismerje az üdvösséget, megismerje Jézust, megismerje ezt az egyetlen közbenjárót, aki meghalt a bűnökért. És hogyha az egész kontextust nézem, így a szövegkörnyezetet, akkor, mintha Pál, azt szeretné nekünk mondani, hogy Isten, ugye, Istennél közben jár Jézus, értünk, és úgy néz ki, hogy a mi feladatunk, a mi imáinkat akarja használni, hogy az emberek megtérjenek körülöttünk. És ez nekem nagyon tetszik. A Te imáidat, az én imáimat, hogy az emberek megismerjék ezt az egyetlen közbenjáron. Ugye, mennyire ellentétes az azzal a képpel, amit az emberek gondolnak néha Istenről. Azt gondolják Istenről, hogy ő egy haragvó Isten, hogy egy gonosz Isten, aki, aki folyton csak körben jár, és hogy a Mindenható című filmbe hallottuk, csak azt lesi, hogy hanyjákat pörköljön a nagyítójában, de igazából nem, hanem Istennek a vágya, hogy megtérjenek az emberek, és nem angyalokat választott, nem kutyákat, nem macskákat, nem majmokat, zsiráfot se, hanem téged meg engem, hogy vigyük az evangéliumot. Tényleg. És Ő ezt a módot választotta, hogy mi imádkozzunk emberekért, hogy közben járjunk emberekért, és ezek az emberek megtérjenek. Tényleg. Ne gondold, hogy fölösleges közben járni valakiért. A legjobb dolog, amit csinálhatsz valakiért, hogy imádkozol érte rendszeresen. Hogy megtérjen, mert Isten a Te imáidat meg az enyémet akarja használni, hogy elérje ezt a világot. Azt mondja az Ezékiában, és kiírtam ezt a kis részt, így az, az Úr szól. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen térjetek meg, térjetek meg gonosz miért halnátok meg, és ezt Izrael házának mondja, hogy Istennek ez, a, ez az indulata a világ felé, és mi vagyunk az ő eszközei. Olyan könnyű azt mondani, hogy nem én, hanem majd valaki más, de fontos erről úgy gondolkoznunk, hogy te. Hogy holnap reggel, amikor föl kell imádkozz úgy, hogy Uram, mutasd meg, hogy kifelé akarsz használni engem ma. Vagy hogyha megvan az az ember, ott van a szíveden, imádkozz de és járj közben, jár közben, hogy aztán Isten megváltsa azt az embert. És nagyon tetszik nekem, itt az nyolcadik verset még, még megnézzük, mert itt a férfiakhoz szól. Nagyon tetszik nekem, és akarom fiúkat nagyon bátorítani az imában, hogy legyenek előjárói az imának. Tehát akkor Pál azt mondta, hogy muszáj, hogy imádkozz, szükséged van rá. Tartassanak imádkozások, mindenek előtt tartassanak imádkozások, és itt elkezdi a srácokkal, és azt mondja a 8. versben, Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen tiszta kezeket emelvém föl, harag és versengés nélkül. Imádom ezt az igazsát. Elmondom, hogy miért. Csak gyertek velem, és szeretni fogjátok ti is. Nagyon tetszik nekem, hogy miért nem a nőknek írja a pálaszt, hogy imádkozzanak, ha? Tudjátok, fiúk miért? Nem? Mert nekik nem kell mondani. A nőknek nem kell mondani, menjen egy konferenciára, és azt fogod látni, ott egy síró nőipár, ott ott hálát adnak, ott, mi meg csak kólázunk. Tehát ezért, és már akkor is ilyenek voltak a fiúk, hogy őnek muszáj volt mondani. Válasz mondja, akarom, hogy a férfiak. A nőknek nem kell ezt mondani, ők, ők egyszerűen csak csinálják. Ő bennük így benne van ez, a, ez az érzem. Bármi történik, imádkozza. És mindig ilyen megszégyenítve érzem magam, hogy nem tudom, drágám, imádkozzunk. Én nem is gondoltam rá, én a lelkipásztor. De... Mi pedig, tehát azért kell a fiúknak ezt folyton mondani, mert akinek nem inge, ne vegye magára, de én azt beszélem, hogy mi folyton kifogásokat keresünk. Hogy miért nem jó most imádkozni. És, és profi vagyok bennem megmagyarázni, hogy, hogy miért nem jó. Éppen sietek, vagy nem érek rá, vagy majd jobb lenne máskor. Tehát egyszerűen profi vagyok, vagy fáradt vagyok, vagy... tehát mindig van valami magyarázatom. Sokat dolgoztam, tudod, úgyhogy, úgyhogy most az imádt azt toljuk, semmi baj. Imádkozzák te a gyerekekkel. Tehát simán nagyon jók tudunk ebben lenni. Tehát ezért Pál azt mondja, figyeljetek, fiúk, akarom, hogy a férfiak imádkozzanak. És ez fontos, hogy a szívünkre vegyük, elmondom, hogy miért. Elsősorban azért, mert Isten kialakított egy hierarchiát, és azt szeretné, hogy a férfiak vezessenek. Oké? Okay? Minden fiú férfi, Isten várja, hogy vezessenek a férfiak, hogy előjárói legyenek a gyülekezetnek. Oké? Okay? És tudjátok mi, tudjátok mi az érdekes? Hogy nincs olyan, hogy vagy a fiúk a vezetők, vagy a lányok. Olyan nincs. Mert néha így gondolkozunk róla, mi fiúk, sokszor, hogy jó van anya döntsé. Tehát az ne olyan nincs, hogy ő a vezető. Nem, még mindig én vagyok a vezető, csak rossz vezető vagyok. Értitek? Ez szerintem nagyon jó, imádom ezt az se. Tehát, ne, azt mondja, hogy vezessenek a férfiak. Isten úgy alakította ki, hogy ők vezessenek, és ha ők nem vezetnek, akkor nem azt jelenti, hogy a lányok átveszik, és akkor ők, nem, akkor ők rossz vezetők. Tehát Isten szeretné, srácok, hogy mi vezetők legyünk, így járjunk a gyülekezetbe. Na most ezért azt mondja Pál nekünk, hogy akarom, hogy a férfiak imádkozzanak. ők járjanak elő imában. De van itt még más is, amit, amit látunk, ami nekem nagyon tetszik. Azt mondja utána, minden helyen imádkozzanak. Akkor az is kilőve, hogy most itt nem érek rá. Mert azt mondja a Szentlélek, hogy akarom, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen. Mindig. A gyülekezetben imádkozzatok. Otthon imádkozzanak. Gyerekeikkel imádkozzanak, ők imádkozzanak. Isten vágya az fiúk, hogy mi, mi vezetők legyünk a, az imában, és tudjátok, mint meg kell tanulnunk azonnal imádkozni. Nem azt mondani, hogy majd imádkozom, érted? Csak gondolkozz azonát. Hányszor ejtetted el, ki ezt a szádon, és hányszor nem imádkoztál? Én azt tudom mondani, hogy 98%-ában, amikor azt mondtam, hogy majd imádkozom, érted, nem imádkoztam. Gondolkozzál. Ezért meg kell tanulnunk imádkozni most. Akkor följön valami, megállni, imádkozni. Gyerekekkel, feleséggel, gyűli be. Imádkozzatok. És ne legyen ciki, jó? Akár ne legyen ciki a mai óra után azt csinálni, hogy gyere hogy imádkozzunk. Ne érezd úgy, hogy jaj, de a Jani most mondta, az milyen gáz lenne, hogy eddig így nem csináltam semmit, most meg elkezdne. Ez mennyire gáz lenne. De nem gáz. Tök jó. Kezd el. Minden helyen imádkozzanak a férfiak. Ez nekem azt is mutatja, hogy nem csak amikor egyedül vagyok. Tényleg, hanem amikor ott vagyok a gyülekezetben. Én nagyon, nagyon szeretem azt, hogy... Én vagyok a gyűlökezetemben az, aki vezetem a gyüli imában az elején, meg minden. Szeretem ezt csinálni. És hidd el, hogy nagyon fontos, hogy amikor bejönnek ide emberek, azt lássák, hogy a férfiak imádkoznak. Na, és még egy dolog, amire akartam térni, hogy oh, nagyon szeretem ezt az igazsát. Azt mondja, felemelt kezekkel imádkozzanak a férfiak. Tiszta kezeket emelve föl. Imádkozzam. Na, ebben sokan nem tudnak mit kezdeni. Hogy ez miért? Miért? Vagy hogyan? Vagy mit jelent ez? De annyit gondolkoztam ezen a felemelt kezeken. Nem tudom, hogy voltatok-e már így, de eleinte úgy ciki volt felemelni, meg eleinte nem is értettem, hogy miért emelik föl az emberek a kezüket. Tehát, hogy így néztem. Utána én túlzásba estem, tehát én gombgyomásra elindult a dicsőítés. De... Oldam. <gül> és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mi ez? Hogy mi ez igazán, hogy felemelt kezekkel imádkozom, vagy dicsérem, a, dicsérem az Urat. És Isten annyi mindent szólt hozzám ebben a kapcsolatban, hogy, hogy mit, is, mit is jelent ez, hogy emeljük fel a kezünket, és imádkozunk. És én mai napig szeretem látni, amikor bemegyek egy gyülekezetbe, és látok egy férfit, aki ráteszi a kezét, és felemel a másik kezét, imádkozik. Imádkozik azért valamit. Az nekem azt mutatja, hogy ez a férfi, ezt a férfit nem érdekli, hogy mit gondolnak róla. Ő engedelmeskedik Istennek, ő fölemeli a kezét. És ő Istenbe bízik. Ez nekem ezt mutatja. De csak hadd menjek tovább, de nem ez a lényeg! Figyeljétek! Hogy nekem a fölemelt kéz az sok mindent jelent. Nekem a fölemelt kéz az jelenti azt, amikor így dicsőítem Istent, hogy, hogy Istenem így szükségem van rá, mint egy kisgyerek, hogy így apu, akinek már van gyereke, tudja. Apu, vegyél föl, itt vagyok. Tűnjünk innen, De van, van, az is. van. hogy csak egyszer én megadom magam az Úr előtt, hogy itt vagyok. De tudjátok, mint legtöbbször, legtöbbször azért emelem föl a kezemet, mert láttam az igében, hogy így ticsőítik Istent, és tudom, tudom azt, hogy Isten megáldja azt, aki engedelmeskedik az igények. És Ahogy továbbkutattam, mindjárt vége van, figyelek, ahogy továbbkutattam, figyeljetek, csak szeretnék felszabadítani benneteket, nem tudom, hol vagytok ebben a kézfölemelős cucca, hát miért, de itt mondja az ige, hogy a férfiak tiszta kezeket emelve föl, harag és felgerjedés nélkül imádkozzanak. Na tehát, volt egy bizonyos áldozat, ami, amit bemutattak az Ószövetségben, ami igazából semmi nem volt, csak annyi, hogy összekötöttek egy kévét, és meglógatták az úr előtt. És aztán utána berakták a többi közé. Tehát nem égették el, nem csináltak semmit, hanem csak Isten ennyit kér tőlük, hogy ezt így lóbáljátok meg előttem, a szevasz, ennyi. És akkor én ezt így megáldom. Nem tudom, hogy figyeltetek-e, tényleg van egy ilyen áldozat? Bemutatási áldozatnak hívják. És ezen gondolkoztam, hogy ez, és akkor ez így, most így miért volt jó az Úrnak? Ez se szaga, se bűze, semmilyen Sőt, utána az embernél marad. Nem? De azt hiszem, hogy hogy Isten egyszerűen csak így elvárta tőle, hogy csináljátok valamit, amit én nem értetek, tegyétek meg, én meg majdnem, én azt megáldom. És úgy hívták azt az áldozatot, hogy az első zsenge. Ha, Azt mutassátok be nekem, hogy itt van már, leradtátok az első zsengét, de majd a többi. Mert én megáldom. És ez, ez az, ami elindított, hogy olvasom az igében, hogy imádjuk az Urat, imádkozzunk fölemált kezeken, nem tudom, hogy miért. De azt tudom, hogy Isten megállja az én engedelmességemet, és azt tudom, hogy néha nekem segít, hogy oda kerüljek, hogy na most Isten jelenlétében vagyok. Úgyhogy én nem akkor szoktam általában kezem, amikor úgy érzem, hogy jó, de lelki vagyok. Nem, akkor szoktam, amikor borzasztóan nem vagyok az. És tudom, hogy most muszáj a bemutatási áldozatomat fölemelni, az első zsengémet, hogy aztán az Úr jöjjön és adja az érzelmet. Isten azt szeretné, fiúk, hogy mi itt a gyülekezetben tiszta kezeket emelve föl, imádkozzunk egymásért. Mert ő ezt megáldja. És azt mondja Pál itt végül, hogy harag és felgerjedés nélkül. Hányszor emeled a kezed valamilyen, Milyen érdekes, hogy a kezünket nem, nem akkor szoktuk emelni, amikor, amikor jó kedvünk van, nem? A kezünket mondjuk az autópályán szoktuk emelni. Ne? Igaz? Vagy amikor látod, hogy így befőtt így az asztalról, mert éppen a fiad lelökte, és akkor... A, ugye? A kezünket erre szoktuk használni. Általában hogy kifejezzük a haragunkat, vagy az indulatunkat. És Pál azt mondja, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen. Tiszta kezeket emel föl. Úgy, hogy tudják, hogy a szívükben nincs harag, nincs fölkerjedés, hanem csak Istennek megmutatják, hogy benne bíznak. Szerintem ez nagyszerű dolog, imádom azt az verset, Mert ez engem bátorított, hogy imádjam az Urat, imádkozzak az emberekért. Igen, fölemelt kezekkel, még ha nem is, nem is értem, de tudom, hogy amikor valaki belép, és én fölemelt kezekkel imádkozom valakire, azt fogja látni, hogy én Istenbe bízok. Hogy én őhozzá kiálltok, nem valahova máshova is. És tényleg nagyon égei, rengeteg helyen látod, úgyhogy ne érezzétek rosszul magatokat, dicsőítés alatt akár fölemelni a kezeteket, vagy amikor imádkoztok, fölemelni a kezeteket. Mert az igében végig látod, hogy Isten nagy szentjei így imádták, így imádkoztak az Úrhoz. Aztán a jövő héten majd, ha megyünk tovább az igében, majd a lányok is terítékre kerülnek így a, így a gyülekezetben. De azért gyertek lányok jövő héten is, jól, Tehát ne az legyen, hogy jövő héten a fiúk jegyzet füzetnél. Fölemet kezekkel. Gyertek, és, és Isten tanít minket, hogy milyenek legyünk, mint gyülekezet. Én, én arra szeretnék kérni benneteket, hogy a jövő héten így gondoljátok át vizsgáljátok meg, van-e ima életünk. Ha nem, akkor ne szégyeljétek azt mondani, hogy nincs, újra kell kezdeni, gyerünk. A leg, legnehezebb egyébként nekem a feleségemmel komolyan így azt mondani, hogy mama, eddig bérem voltam, de most ma ista kezdjük, vagy nem tudom. Tehát, hogy valamit így elkezdeni, mert az ember annyira szégyelli magát, hogy eddig vezetőnek kéne lenni, aztán nem volt az. De így bátorítalak fiúk, hogy legyetek ilyenek a feleségetekkel. Bátorítalak fiúk, legyetek ilyenek a gyűl Imádkozzatok mindig, minden helyen, tiszta kezeket fölmelve. Imádkozzunk most is. Atyám, köszönöm neked, köszönöm neked ezt, a, ezt az igevását, és tényleg Uram, szívesen emelem föl a kezem, ahogy imádkozom ezért a Gyüliért. Uram, imádkozunk, hogy mindaz, amit ma szóltál hozzánk, mindaz a bátorítás, meg a, meg a helyreigazítás, meg a minden, amit adtál nekünk, az beépüljön az életünkbe ezen a következő héten. Jézus, kérünk arra, hogy ne csak hallgatói legyünk az igédnek, hanem cselekvői. tényleg, hogy így, hogy megmérgezzen minket szinte a Biblia, és hogy mi is így megfertőzzünk másokat avval, amit te adsz nekünk. Jézus, nagyon szeretünk téged, és köszönjük, hogy te tényleg az irgalmas Isten vagy, aki ránk nézel, és azt mondod, hogy de gyertek tovább. Gyertek tovább, gyertek tovább, mert én benneteket akarnak használni, hogy elérjétek ért. Uram, úgyhogy ezért imádkozunk, hogy a jövő héten nyiss nekünk ajtókat, adj nekünk bátorságot, Jézus, és kérlek, hogy érj el embereket. At, hogy jövő héten többen legyünk, mint ma, és hozz új embereket, akik még nem is hallottak te rólad. Hozz új embereket, és att, hogy megtérjenek Ú, azon az úton, ahogy mi elmondjuk nekik az evangéliumot, uram, használj a mi szánkat, Kérünk Jézus a, a szombatér, ami itt el előttünk, a jövő szombatér. Atyám, köszönjük neked, hogy hogy van egy, hogy, hogy Peti még ezt az alkalmat is arra használta, hogy evangelizáljon. Atyám, tényleg úgy vagyok, hogy bár ne lenne ez, de Uram, köszönöm neked, hogy így lesz, és imádkozunk, hogy használj minket azon az alkalmon is, hogy megálljunk erősen, és hogy és hozzád győrből egy csomó nem keresztényt. Jézus, ad, hogy megtérjenek. Kérlek, Uram. Vagy ilyen új kapcsolatokat, ott ismerkedjünk meg emberekkel, akik, akikkel aztán később majd lehet kezdeni valamit. Nem tudom, hogy mit akarsz, de Uram, az biztos, hogy az a szíved vágya, hogy minden emberre megtérjen, és az igazságnak az ismeretére eljusson, úgyhogy kérünk, hogy úgy jöjjünk el, hogy így valamit ott csináltál. Uram, nagyon-nagyon kérlek. Csak érdel, érdel érde Győrt, Uram. Érdel el győrt. Most szombaton. És imádkozunk, hogy, hogy mindenki, aki szolgál, az erősen tudja ott állni, És adj egy ilyen különleges fölkenést, Uram. És imádkozunk, Jézus, hogy használd, használd zsújékat az énekben. Használd a, a, a hangszereseket, Uram. Mindenkit jót szóljékat, Uram. Kérlek, használd azokat, akik beszélni fognak, használd a képeket, a videót, Uram, használd mindent, Atyám, a Te dicsőségedre, Uram, dicsőj meg! Imádkozunk, hogy biztonságba hozd el az esztergomiakat, és Uram, itt van még ez a hét előttünk, és így nagyon-nagyon kell a segítséged, Atyám, mert olyan kis bének vagyunk, kérünk, hogy, hogy hozd létre ezt az egészet, hogy minden klapoljon és jól menjen, Uram! Csak azért, mert szeretsz minket. Uram, kérlek, segíts. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Nem beszéltünk most barna mással, -e valami, amit? pénteken ifi. Pénteken akalom. Így van. A itt lesz mindjárt. Ja, igen. Hogyha szeretnél adni, akkor, akkor adj. Jó, csak már szoktunk. mert ja, csak most elfelejtettük. Jó, van az órá áldjon a héten, még ne, ne rohanjatok ám, még itt leszünk egy darabig, hogyha szükséged van márra, vagy beszélgetnél, akkor, akkor csak maradjatok. Ja, hajrá!